skrivelse der også, ikke? Søger. Jo, jo, det er jo bare altid, at ja. altså, det er godkendt. Og så øhm, nu ved jeg lige, jeg ved ikke på det der øh, link, det kan Ulla Sønden, jeg kunne ikke se det. Ja, det er da, det er logbogen der. Men ja. der kan jeg ikke se, at, øh, at jeg på nogen måde kan gøre noget derinde. Der er noget råbeskrivelse for mig, og sådan nogle ting, når vi prøvede, at det var Ulla det. Ja, det er vi at altså. ja. Nå, prøvede jeg i går og gå ind på det her lovbog. Ja. Jeg er jo opretter som, som vejleder. Ja. Øhm, og jeg søgte for lidt rundt i det. Jeg kunne ikke umiddelbart se, øh, hvad jeg kunne gøre derfra. Nej. Fækker du, som øhm. ikke lå, der der lå målbeskrivelsen, men nu er jeg ikke anmærke, som min egen målbeskrivelse, der er blevet der. Det er målbeskrivelsen. For, for uddannelsen. For, mm, ja, for, ja. det er jo den samme mål. Altså det er jo lige til at og jeg har ikke indføjet det rigtigt lige nu, fordi eh, på, der er kommet jo nogle andre opgaver. Okay. Så der kommer, når jeg får lidt overskud op i januar eller sådan noget, så kommer jeg til at gennemgå systemet igen og gennemgå okay. Min holdning er også lidt, at det er et skåret system, fordi det er bare nærmest logbogen elektronisk. Okay. Ja. Så indtil videre så bliver vi af? Ja, og det må jeg de sige Vi skal bruger den, når vi de kommer så langt, så Kjeld skal nogle underskrifter Fordi så skal de lave sektoren ja, Og der, okay. der kan Kjeld Sende besked til dig at nu er nogle underskrifter, der er klar til signatur. natur Vil de så blive lagt op i dig? Ja, yes. du kan se Kjeld Det burde du kunne i ja. Jeg Ja, du kunne se Kjeld ja. ja. øh, Og det du kan se, det er bare Kjelds øh, Logbog, som ligger med en masse Ting, der ikke er klar til signatur. Okay, okay Ja, det er med, men med, det er, men en logobog, det er jeg en... har ikke sådan super, øh, altså, og så det, der var et på et tidspunkt noget med, med at kunne gå ind og prøve det af, og det har jeg ikke rigtig, jeg lukkede ind som mig selv, og så var det bare fuldstændig tomt, fordi der ikke ja. var nogen, nogen ja. der var oplukket endnu. Ja. skal nok kalde det testperson, en testpatient. <laughs> det er mig, de ja, der er så <laughs> men, Jeg tror, der er en test. Ja. person ja. eller et systemet, så det skal jeg lige have fat i, og for at finde ud af, hvordan det er. Ja, så kan jeg sidde at rulle på til. Ja. Altså, jeg synes jo, det havde været fedt, hvis her. det havde været en platform, man kunne bruge til det hele, så alle de der dokumenter og alt muligt andet, eller de vil lave regionalt, også kunne ja, okay. opnøjes. Man kan lave nogle filer, som er lokalt for afdeling, og så kan man lave de filer, som er generelt for hele onkologien, og deriblandt er der ikke, altså, kan der ikke rigtig laves noget. Det kunne andet være, smart, hvis det var, ligesom. Men allerede, der var sådan nogle mapper der første møde og yeah. øh, fremfølgsmøder, yeah. så men allerede, så de der dokumenter lå der, og der yeah. var lidt klar over, Og andet, vi havde på en og det var oplagt, at det også kunne ligge der, mm. øh, sådan så vi kunne, kunne droppe papeteret i virkeligheden. Ja. Æh... Kan, kan det det et altså? Nej, det, er det kan det, hvis det jeg synes, det er en skådløsning, at det her, det er meget lidt ambitiøst. Jeg tror udgangspunktet har været, at man synes, at Sundhedsstyrelsen vil gerne lidt på, at det til papir og med, med med lokbøger. Og det er så det, de har lavet en løsning på, mm -hmm. i stedet for at tænke lidt bredere og lave en løsning, som man rigtig løsning. Og det er ko, som står for det, og det er jo altså det, man er ikke imponeret over, det de kan. Men det kunne, også være, altså, det, det kunne faktisk være en løsning også på de udfordringer, jeg har øh, oplevet, altså samlet ja. samle øh, alt. Ja. Ja. Men, men, men problemet er jo, at vi har forsøgt at samle tingene på p men jeg kan bare ikke oprette dig på p før du ansætter ansat her, fordi jeg, man skal bruge have et brugbart et barn i det, har man først den dag, man starter. Okay. Så på den måde kan vi ikke se det klart, når man starter, fordi der er et kastorisk, der bliver udstillet. Og p er ikke nogen god løsning, fordi man kan kun tilgå det, når man logger på som sig selv, eller når man bruger ISAS, og ISAS er der ikke nogen, der bruger med. Jeg bruger det, fordi det er bare det fungerer. Nej Nej, nej, ISA, hvis du her den der fælgsystem er det ikke ISA? Jo, jo, øh. jo. ja, jeg bruger det. Nej. det altså, hvis man kan diktere, øh, mens man bruger det nu, hvis de lavede den bob, ja. så er det faktisk udmærket. Ja, øh, men der er bare så meget med et password, der, det var ikke det. at det kører bare helt i langsagt. Ja. Nå, det har været en hård start. Ja, det, det har været lidt lidt hårdt. Ja. Øh, det, det er lidt frustrerende. Øh, og som jeg også skrev, så har det været multifactuelt, okay. tror jeg, at det der var været vist forvirrende, det er rigtig ting, som... Altså, det er jo ikke nogen skyld, som jeg også har skrevet, mm -hmm. men det der med, at man selv ligesom skal gå ind og altså, bestille kurser, som ja. er aflyst, for eksempel. Ja. Eller, du også altså, med altså, det, det med kurset, det, det er, bare et eksempel, det altså, er simpelthen totalt uafspitalet. Den har ja. jeg gået videre med, øhm, og meldingen var der tilbage for en dag, at hvis kurset blev aflyst, så vil man blive tilbudt nogen på nogle andre hospitaler. Det er du så én, der Men æm, valg, fordi, ja, altså, ja, det var ja. min eget fordi det er ja. så uafspitalet. Altså har de fuldt op på, at de har aflyst det? de er, ja. det, altså de er fuldt op på det, fordi jeg... Ja, sagten det kan simpelthen ikke være rigtigt. Ja, den, ja. ja. det var ikke sådan at de selv gjorde. Det tror jeg de ikke, var, Eller fik du, fik du tilbudt et kursus et andet sted? Øh, altså, ja. Øh, Også du, du blev fuldt op på det. Ja, problemet der er, at der er mange medkoster, faktisk fra og tilbage, og det kursus, som jeg deltager i, og der er mm. blevet foreslået mange ting, men hvor meget ting jeg er, så lykkedes du faktisk og få aftalt her i, øh, det var i mandags. Ja, du mødte øh, med Gritte. ikke? Det mødte ja, ja. og det var sådan lidt... Øh, ja, det var jo efter, at vi havde til kontakt. Ja, ja. Så altså, det er ikke noget, de selv har Nej. det. Nej, og det... Øh, råbe, ja. Og er... Ja. Og det er for nu for det, eller ja. det kalder de det for, hvis, ja. hvis de... Altså, så nu men, det, men du er også meget formalistisk i din tilgang til det, og det gør det rigtig svært for dig, fordi det her er jo... Ret uformelt. Og først og fremmest så kan man ikke have en meget formaliseret måde at gå til klinikken på, fordi der kommer ja. sgu til nogle patienter og vælger hele ens øh, fine planlægning ja. eller nogle læger, der eller syge eller et eller andet. Det er godt for Og derfor må man ja. sige, at du har også, det har også været rigtig svært for dig, at tingene ikke er kørt på skinner, fordi du, du er. Øh... Ja, ja, men det er, altså ikke bare kørt på skinner. Det er altså det er det hele. Altså, det er lige ja. for Tøj til, ja. tøj til men, altså alle, men, alle formelle ting. ikke? lade være op, og, og, ja. Du, altså det er ikke bare men så lad være at, altså, men så, Du skal blive bedre til at sige pyt, fordi de ting, der ikke lykkes for dig, det går der rigtig meget på. Og det kommer til at blive til nogle kæmpe store problemer, hvor andre bare vil sige, Nå, jeg låner sko' en kilde af Måns, eller... Øh, det har jeg øh, også gjort i de første to, ja. to uger, så var jeg ikke mere på Tørshøj, for eksempel. og Hvor Mose er der altså dels. jeg <laughs> Ja, ja. ja, ja. Men, men, men, altså, men hvis det bare var én ting, ja. altså, der er ikke noget der, jeg forstår godt, hvad, hvad du siger, og jeg ikke jeg er ikke jeg sige er mere formelt end som så, men det altså jeg er helt alene ja. sådan har jeg følt det, ja. og så så når der står på et dokument for eksempel ja. skal indtil du uge understregning under ja. skal fra en autoritet ja. altså du ved, ja. det er sådan en ting, så bliver du lidt tvivl. Ja. og så hvis du spørger ja. en anden så siger de om det skal du for det står der og ja. jeg, sekretæren kommer ind til mig og du du pågårer ja. for det ja. det er bare sådan altså, svært så at kunne sige det her hvis der noget, jeg gjorde, så har jeg tænkt en om det. Ja. Og de oplevede det samme, de forskellige stille varianter. Men det er længe siden også, du har været en... Altså, fordi de andre er jo vant til, at når man starter på en klinisk afdeling, så er tingene... Jeg, hvis man har været på Rigshusetalet før, så ved man, at sådan er systemet herinde. Ja, øh, det er ja. længe siden, du har været på en klinisk afdeling, ikke? Jo, ja, men, jo jeg er jo ikke så længe siden. med det. Altså, mm. Og øh, altså, når jeg tænker min andre idéer, så har de oplevet nogle af det samme. Ja. Men, men med den introen der, ikke? Det er jo faktisk det hele, det, jeg ja. har oplevet. Men, øh, men du kom på et spørgsmål, siger. hvor var, at jeg har været væk, og ja, Gitte og, og, og, og, og har jo også, og dit team har været totalt underdrejet, også fordi det har været meget sygdomme til. Øh, og det var den og eneste, du var næsten, starte. der startede. Jo, ikke, tit er der et par stykker, der starter sammen, så man havde nogen at støtte sig over hver. Er det altså, noget, hvor ja. vi lige siger? Det var bare, side, så du... Nå, ja, og... det er bare, altså mig altså, det, er Det bare mængden af det hele, og, og, og nogle ting skulle jeg bare, altså f.eks. eksempel med kortet, ikke? Ja. Med adgang efter kl. Ja. 16, det fandt jo ud af, skulle hjem der på Følgevarken, ikke? Ja. Skulle ikke komme ind i pravden igen, og ja. sådan noget. Ikke? Har du ikke fået det er... Jo, jeg har, men det ligger bare en kilde, desværre. Jeg jo men, men ja, er det, det var sådan nogle ting, at det var, var med en af det hele, ikke? det er ikke noget for set. Men, ikke, altså. men der, der havde du ikke fået det kort i nu, her? Jo, no. jo, jo, jeg havde kort der var det kunne ikke det rettigheder. Nå, no, okay. Ja. Men altså, jeg, jeg ved, hvordan ja, det er. Jeg ved, ja. hvordan udfordringerne er. Men mm. der er også nogle udfordringer, som er så store, ja. at de skal løses. Ja. vi kan jo sige, at, at der, er, der er jo selvfølgelig alt det, det formalistiske og alle de der konkrete ting, som, som, som kort og kikler og sådan noget. Som, som, som. Det, er jo, det er jo, hvad det er. Det andet er selvfølgelig, hvordan det har været i det kliniske arbejde. Ja, der, er der jo det har været lidt frustrerende, men det er mere fordi, at det har måske været for langsomt. Øhm, der var der sådan en personlig stuegang, for eksempel, hvor at, der var nogle og Jeg synes, det var over for mig. Og at, der har jeg været for langsomt, simpelthen. Det, det sagde de også, at øh, jeg skulle ikke... Øh, øh, øh, øh, jeg husker, hvad det var, hun sagde hende men det var sådan noget med, at hun fik skidt ud, fordi at der var en patient, jeg var nødt til at undersøge, altså han har ligget med et puls på over 100-3 dage, som det tror jeg skrev til dig også, og så blev vi bedt om at øh, det der EBS, eller øve, så det hedder. ikke. Hun synes, det er at klokken ringer hele tiden, fordi det ligger så højt puls. Og så bliver hun om at øge grænsen opad, så hun ikke kan sige ned af den, så lyder hun hurtigt for at patienten lige øh, et sted P og se og, og med pulsen, hvis det er EKG, på Det tager ikke lang tid, men øh, det forsikrer mig ungebart. I øvrigt havde patienten øh, ST-elevation i sit øh, EKG. Mm. Øh, derfor kunne jeg, en uafklaret patient ikke, med, mm. med, med rullepuls. Men, men det, jo, det, der, jo, det, problem, det er jo et problem det til, jo, jo men det er jo, altså sådan er det jo. Det er jo dig, der, der har ansvaret. Ja. Det er jo din beslutning. Ikke? Og hvis du er det, det, ja. eller mener noget andet, så er det jo din beslutning. Og så må du øh, over sygeplejersken øh, fagligt sige, at det er det her, der skal gøres. Og Vi ja. er alle sammen. Jeg bliver også skulle du øh, ikke har øh, af sygeplejersker, ja. når jeg er, er rundt varet øh. og altså, Det er bare lige for at sige, at det var årsagen, til jeg blev forsinket. Ikke? Mm. Men, det var, men det jeg blev ked af, det var, at jeg fik, øh, fik altså, et lille møgfald at komme ud. Jeg, altså, det er det, jeg, jeg, var, jeg var for langsomt, hvorfor jeg ikke ringede til Jeppe, som jeg havde ringet til. Ja. Og, og, du men, ved, men var det ikke lige starten? Altså, fordi jeg har jo... jo, fordi men, jeg skulle have stuegangssimulation, ja. og den episode her, den kom. Øh, jeg, jeg havde ikke haft stuegangssimulation af forskellige årsager var ja. ikke du er aflyst. Øh, ja. og, men, og, og det var sgu øh, ikke... Men er, har du ikke brugt, snakket med altså. sygeplejerskerne efterfølgende? Fordi Gitte, jeg, jeg sendte også med til gide øh, af sygeplejersken, og hun sagde jo også... At det var hun jo ked af at høre. Og hun har ja, snakket med hun siden, og så sagde hun, at det var ikke i orden, den intro, og den vel kom. Men har du rettet op på det? Fordi det kan meget... Hvis man først kommer skævt ind på sygeplejerskerne, Jamen, der så derfor, kan de godt være temmelig bitchy. Øh, og det er det er meget vigtigt, at man får det, at man får sat sig i straden siger, vi, det kan godt være, jeg synes, jeg er langsomt, jeg er ny, jeg er grøn, jeg ved ingenting, jeg har fået en dårlig intro, det er mig, der bestemmer, hvad jeg synes, jeg kan og ikke kan, og så må I bare det, Jeg sagde næsten af det der, jeg, altså, det, netop, jeg har jo også erfaring, mm. trods alt, en lille en, raritet, mm. at gå rundt i klinik lang tid og parklinikken, mm. men jeg sagde de ting, jeg sagde, undskyld, jeg er ny, og jeg, jeg er gået i KAC, og det var ikke engang, fordi jeg var særlig langsomt med ham, der mm. patienten mm. Jeg, jeg tror bare, hun skulle læse af med det. Men ja. der, det, ligesom, det synes jeg bare, at det, det skulle men, dårligt stige. Men har du læst af? Er du kommet videre, eller hænger du også fast i det nu? Nej, altså jeg synes selv, øh, altså det, det, det, hårdt, det er hårdt. Det er jo hårdt for alle at starte en ny special. Mm. Øh, men det er jo øh, det her med, at der, der er nogle ting, og der er i, i en klinik som den her, som er, mm. som er, hvor der er virkelig virkelig travlt. Der er dagligt... Ja. Og det handler om, at man lader det med følelse, så kan man ikke selvfølgelse. Altså hvis de, her, de her bub, altså for dig har det været major obstacles. Ja. For at se det i større perspektiv, så er det her ja. irriterende bub i det intro. Ja. Hvis det går dig så meget på, så bliver det sindssygt hårdt for dig at være her. Fordi man er nødt til, man er nødt til at sige, at det her er skide irriterende Nå fokken gået videre. Undskyld. Jamen, nu. altså, hvorfor tror ikke I, vildt. at det går mig meget hårdt på? Altså, for, jamen, du... Jeg skrev jo hurtigt en mail. Ja, ja. ja men først sikkert selv... til dig, jeg sagde, at det, der var opfattet, der du ikke tid til den ja. dag. Så skrev jeg en mail for, for at få sigt mig hurtigt høst. Ja. Øhm, og altså, jeg har ikke nogen problemer, nu så er Ej. sådan, men hvis jeg har noget andet, så må jeg gerne sige det. Nej, jeg, så, jeg synes, det fungerer godt. Det er godt. Ikke studegangen, jeg så, var gangen, det, så det. sådan. var ja. en der. stadig hjælp. Men grund til, at vi tager det her, det er fordi, det var min fornemmelse, at at du har meget fast i det sted øh, Og at du... Øh, øh, Jamen bare så var der øh, baseret blandt andet på, på de øh, som, som øh, var der bliver ved med at sådan være, der er nogle ting, der ikke fungerer, agtigt. Nå, no, men det, er, no, men det bare, jeg vil gerne have, at, det, altså det er personalet. Mm. Der er ikke noget der, jeg har oplevet, mm. øh, som har været noget problem. Mm. Altså, og, og som jeg siger ganske rigtigt, og det at de her nære afdeling, det er jo ikke, altså, der er ikke noget, for, altså i forhold til hvad man ellers har oplevet og mm. hørt kammerater opleve, der er ikke noget øh, dyskonugerende ved mm. det. Team 6 er, er ikke dyskonugerende mm. på en måde, og, og, og den er bedre end gennemsnittet. Men, øh, men det skal man også bare lige adskille fordi de her formelle ting. Øh, og så kan man sige, altså, hvad betyder det? Øh, nogle ting, de er sådan nødvendige, ikke? Ja. altså for eksempel situation til diverse ting. Ja. Men kan du lige ja. arbejde med patienter? Ja, det, det synes jeg, jeg synes, det er fedt. Det var, du skal gerne have, have klinikere. Ja. ja, det er ting, vi venter i, har fået noget andet at, at vi er alle planer over det mødet her er kun med henblik på at høre, hvor vi er henne nu. Og jeg tror, for Ulla og jeg er det vigtigt, det her med, at, øh, at vi vil jo gerne have, at du har en for få ud for, for, for, for godkendte information her. Men det handler jo også om, at det der at at de frustrationer, der har været, ikke bliver afløst Ej, i nye frustrationer, eller at de frustrationer, der jeg er de fortsætter. Jeg så, det? så for, for os er det, er, det, er, det, er det vigtigt at høre, hvor er vi henne nu i forhold til det, der har været. at du ligesom kommet ud over det? at du kommet videre fra det? Og der kan jeg jo, Ej, i forhold til det møde, du, du og jeg havde, jeg havde sig, ja. du har, har du i hvert fald lov for mig I til kendegivet, og til okay. at du synes, det var meget bedre nu det er rigtig vigtigt for os at høre at det går bedre ja, så og at det de frustrationer der har været ja. og med de um, og med de